Faptele Apostolilor, capitolul 8 și versetul 30 Filip a alergat și a auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. El i-a zis, înțelegi tu ce citești? Așa cum s-a spus în meditația dinainte, ca să poți auzi glasul Duhului, trebuie să fii născut din nou prin Duhul Sfânt și apoi să stai sub călăuzirea Duhului Sfânt. După ce ai auzit glasul Duhului, trebuie să împlinești repede cele spuse, așa ca Filip care a alergat. Psalmistul zicea, Alerg pe calea poruncilor tale. Psalmul 119 și versetul 32. Nimic nu e mai urgent în viața credinciosului decât ascultarea și împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Filip a alergat. Numai cei încălțați cu râvna Evangheliei aleargă în lucrarea de vestire a Evangheliei și de împlinire a cerințelor ei. Alergarea pe drumul împlinirii poruncilor Evangheliei este un semn al credinței adevărate. Chiar dacă nu înțelegem bine trimiterea Duhului și nu vom cunoaște urmările ce le vom avea după împlinirea poruncii, să ascultăm. Ascultarea de Dumnezeu este urmată totdeauna de binecuvântări mari. Filip a alergat. Când ne trimite Duhul undeva înseamnă urgență, du-te cât poți mai repede. Lucrătorii Domnului se grăbesc, așa cere lucrarea. Cum poți să lucrezi fără râvnă când focul păcatului și al morții a cuprins lumea? Credincioșii sunt pompierii lui Dumnezeu pe pământ. Pompierii aleargă și lucrează iute ca să salveze de la foc tot ce se poate salva. Când alergi pe calea împlinirii cuvântului lui Dumnezeu, auzi bine tot ce trebuie auzit. A auzit pe etiopian citind pe prorocul Isaia. Filip era un bun cunoscător al scripturilor, dacă de departe auzind, a înțeles că etiopianul citea pe prorocul Isaia. Mare însemnătate a recunoașterea sigură a scripturii în viața slujitorului lui Hristos. Înțelegi tu ce citești? Întrebare simplă, dar plină de greutatea adevărului. Să fim atenți la întrebări și să nu le ocolim dacă sunt întrebările adevărului. De răspunsul nostru atârnă viața noastră. De dorit ar fi să și înțelegi când citești Sfânta Scriptură, dar chiar dacă nu înțelegi, tot trebuie să o citești pentru că ceva din lumina ei pătrunde în sufletul tău. Dumnezeu însă veghează și îți va trimite pe cineva să te călăuzească. Să nu citești de formă Sfânta Scriptură, ci silește-te să înțelegi ceva pentru tine. Dumnezeu îți dă lumină dacă te rogi cu stăluință. Mare însemnătate are în viața omului citirea Scripturii Sfinte. Famenul se întorcea de la Ierusalim cu inima goală fără să fi găsit ceva care să-L mulțumească. Numai Domnul Isus putea să facă așa ceva cu ajutorul cuvântului Său. El n-ar fi putut să întrebuințeze mai bine timpul așa de lung al călătoriei decât citind din Cartea Sfântă. Dumnezeu care vegea asupra Lui a rânduit lucrurile în așa fel ca să-și facă rost de Cartea Prorocului Isaia în care este scris limpede despre persoana Domnului Isus. Dacă n-ar fi citit acest cuvânt, niciodată n-ar fi avut dorința de a cunoaște pe acela despre care vorbea cartea. Și noi facem călătorii, cum folosim timpul în călătoriile noastre? Întrebarea pe care Filip o pune famenului aceasta, înțelegi tu ce citești? De câte ori în călătoriile pe care le facem sau în alte împrejurări, Domnul ar putea să ne întrebe, ce citești tu? La mulți? Tineri și bătrâni nu le place să gândească și să mediteze, ci aleg să citească scrieri ușoare și fără nicio semnătate. O vorbă înțeleaptă glăsuiește, spunem ce citești și îți voi spune cine ești. Oare n-am băgat noi de seamă cum citirea lucrurilor de rând ne slăbesc așa de ușor dorința după lucrurile serioase sau chiar după cuvântul lui Dumnezeu? Aceasta nu se face fără îndoială într-o zi sau o săptămână, dar încetul cu încetul, din lună în lună, din an în an, în loc să înaintezi, în a crește, în harul și cunoașterea Domnului Isus, inima se strâmtează, cuvântul are mai puțină dulceață și nu mai este citit decât din datorie. Pentru ce se citesc așa de puțin scrierile care ne fac să înțelegem mai bine cuvântul, care ne deschid mintea pentru lucrarea și persoana Domnului Isus? Să nu spunem că sunt prea grele sau că nu putem să le urmărim gândurile. Adevărul este că nevoile ne lipsesc, că dorința de a-l cunoaște mai bine nu se găsește în inimile noastre. Famenul la început nici el nu înțelegea ce citea. A pus el cartea sa deoparte pentru a lua una mai simplă și mai ușoară? Nu, pentru că inima sa avea nevoie și vedem cum Dumnezeu i-a răspuns în chip minunat. Să cercetăm Biblia, Cartea lui Dumnezeu, atât timp cât suntem tineri, cât avem timp și memorie. Să o cercetăm în fiecare zi, cu seriozitate și stăruință. Să ne folosim de asemenea pentru aceasta descrieri minunate pe care le avem la îndemâna noastră și care cu ajutorul Domnului ne vor deschide puterea ca să înțelegem cuvântul, așa cum ni se spune în Proverbe 4, dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, cumpără adevărul și nu-l vinde. Strângând cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră Suntem feriți de păcat Și avem o comoară scumpă Care rămâne veșnic în noi De zici că umblin adevăr Că ai trăirea lui Divin Tu creștei faptele Spor Și vin cu ele La lumina, Lumina, lumina Aduce de plină. trăire în Hristos În cel credincios trăire în Hristos în cel credincios. Versetul 31 Famenul a răspuns, cum aș putea să înțeleg dacă nu mă va călăuzi cineva? Și a rugat pe Filip să se suie în car și să-și împreună cu el. Nici Filip nu se prezintă cine este, nici Famenul nu se prezintă. Duhul adevărului însă lucrează cu putere și n-a mai fost nevoie de respectarea unor rânduieli omenești. Dumnezeu nu ne-a lăsat singuri pe calea adevărului Său, ci ne-a trimis pe Duhul Sfânt, Duhul adevărului, ca să ne călăuzească în tot adevărul și ne-a primit în trupul lui Hristos, unde, prin hrana care ni se dă, creștem spre desăvârșire. În trupul Său, Biserica vie, Domnul Iisus a rânduit mădulare pentru desăvârșirea Sfinților. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Și ceea ce este dat de Dumnezeu se vede. La fel se vede și ceea ce dă omul. Mâna, piciorul, ochiul pe care le-a dat Dumnezeu unui trup fac parte din trup. Protezele, adică ceea ce de omul, nu fac parte din trup. Și a rugat pe Filip să se suie în car. Pe lângă Duhul Sfânt, Dumnezeu ne trimite și slujitor de ai să îi plinde Duhul Sfânt ca să ne arate drumul cel bun pe care trebuie apoi să mergem singuri. Acel om este slujitorul adevărat al lui Dumnezeu care îți înfățișează limpede pe Domnul Isus cel răstignit, jertfa lui și pe el înviat, biruința și slava lui. Să lași pe Duhul Sfânt și pe oamenii lui Dumnezeu să șadă împreună cu tine în carul vieții tale și toate lucrurile cu privire la mântuirea ta și desăvârșirea ta îți vor fi lămurite. Căci doar prin fapte îți dovedești Dumnezeiasca ca o în le cerești, Un foc Aprins În tine Fie Lumina Lumina Aduce De plina Trăire În Hristos În cel credincios Trăire În Hristos în ce le Versetul 32 Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. El a fost dus ca oaie la tăiere și ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde, așa nu și-a deschis gura. Cunoașterea scripturilor este o armă puternică în lupta credinței, ferice de credinciosul care folosește bine și la timp această armă. Să știm precis, locul din scriptură în orice problemă e o înțelepciune pe care o căpătăm numai prin muncă susținută în cercetarea scripturilor. Locul din scriptură pe care îl citea era acesta. Locul din cartea prorocului saia unde famenul citea era spre sfârșitul cărții, iar cartea nu era în forma cărților din zilele noastre, ci era un sul pe care trebuia să-l citești de la început desfășurându-l într-o parte și înfășurându-l în cealaltă. Deci famenul, a citit, deci, famenul a citit aproape toată cartea prorocului. De aici înțelegem dorința fierbinte a acestui om după cunoașterea adevărului lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a luat aminte la această dorință. Dumnezeu a îndemnat pe Filip ca să alerge și să ajungă carul, căci dacă ar fi mers mai încet, Famenul trecea cu cititul mai departe și s-ar fi pierdut momentul convorbirii, adică partea clară despre Mesia, Domnul Isus Hristos. Minunat lucrează Dumnezeu. Tocmai când era vorba în carte despre Mântuitorul Hristos, tocmai atunci au venit și întrebarea și răspunsul. Să ne încredem în Dumnezeu și să căutăm cu inimă curată adevărul său și vom primi lumina necesară. Cele petrecute cu Filip și cu Famenul ne aduc aminte de o împrejurare din viața Domnului Isus. E vorba de întâlnirea lui cu femeia samaritiancă. Era ora amiezii, cea mai fierbinte oră din zi, când ea însetată a venit la fântână după apă. Atunci a aflat apa vieții, căci atunci a sosit Domnul Isus acolo. Întâlnirile pregătite de Dumnezeu sunt întâlniri hotărătoare, întâlniri de care atârnă veșnicia. El a fost dus ca a la tăiere. Nu domnul Isus singur s-a dus pe Golgota ci alții l-au dus, dar el nu s-a împotrivit. Noi nu căutăm suferința și prigoana, dar dacă alții ne duc acolo, să învățăm de la domnul Isus răbdarea și supunerea. Să fim ca un miel fără glas înaintea celui cel tunde. Suferința devine mai grea atunci când te zbați și te împotrivești ei. și ca un miel fără glas. Un miel fără glas vorbește acestor doi oameni. Fapta lui vorbește și convinge. Dar ce vorbire ar fi mai înaltă pe pământ decât vorbirea despre mielul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos? Da, Hristos este centrul universului și despre el când se vorbește cu credință e cel mai sublim lucru. Așa n-a deschis gura. Să nu mă apăr niciodată, dar totdeauna s-a apărat adevărul. Domnul Isus nu s-a apărat în fața vrăjmașilor, dar a apărat adevărul cu toată puterea. Pentru sine n-a deschis gura, dar pentru adevăr da. Un scriitor creștin de demult scria, a suferit o cara în tăcere e o faptă mai slăvită decât să birui într-un răspuns. Hristos te aici, să-i fii un martor viu prin fapte. Solia-i sfântă, solidici, și în plină zi și în plină noapte. În ce Hristos, în cele credincios. Versetul 33 În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Și cine va zugrăvi pe cei din timpul lui? Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Filip a mers în vorbirea lui drept la Domnul Isus. Aceasta arată cât de greșit sunt eu când vorbesc cu oamenilor de alte lucruri. Iar istoria acelui famen îmi amintește că sunt mult mai mulți oameni care însetează după Dumnezeu decât cred eu. O, Doamne, dăm -mi și mie ochi să-i văd și putere să-i aduc la tine. Atunci nu voi mai vorbi decât despre tine și jertfa ta ispășitoare. În smerenia lui, judecata i-a fost luată. Numai în smerenie se pot înfăptui lucruri adevărate și jertfe mari. Căci viața i-a fost luată de pe pământ. Cui se ia viața pe pământ va primi viață veșnică în cer. Domnul Iisus, pentru că și-a dat viața ca jertfă, a primit o nouă viață plină de slavă și de rod. Numai în măsura în care dăm sau lăsăm să ni se ia, vom primi înapoi în sutit și în mit. Așa lucrează Harul. Aceasta e ținta urmașilor lui Hristos, să li se ia viața de pe pământ și ca să fie ascunsă cu Hristos în Dumnezeu, în locurile cerești. Nimeni de pe pământ nu poate cunoaște cu adevărat pe răscumpărații Domnului Isus, ca fiind os din oasele lui și carne din carnea lui. Ca să cunoști starea cerească trebuie să fii ceresc. Doamne, cu puterea și înțelepciunea ta, ia-mi în viața din tot ce este pământesc, ridică o în locurile cerești ca să te poți tu folosi de ea când vrei și cum vrei tu. Amin. Că ai credința cea prin har, Prin fapte ți este cunoscută. La ce folos e un altar, Când are placără văzută? Romina aduce de plina trăire în Hristos, în cel credincios, trăire în Hristos, în cel credincios. Versetul 34 Famenul a zis lui Filip, rogu despre cine vorbește prorocul astfel, despre sine sau despre vreun altul? Fericite sunt întrebările curate. Ele totdeauna primesc răspuns limpede și odihnitor. La întrebările necurate, adevărul nu răspunde. Când vrei să cunoști limpede, adevărul și întrebi pe Dumnezeu și pe oamenii lui, vei ajunge la adevăr. Scritorii cuvântului lui Dumnezeu toți au vorbit despre un altul, adică despre Hristos, Mesia, chiar și atunci când persoana lor este pusă în discuție. 1 Pentru 1 cu 11. Ei cercetau să vadă ce vremuri și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei când vesteau mai dinainte patimile și slava de care aveau să fie urmate. Când te luminează cuvântul lui Dumnezeu, vei lăsa deoparte eul tău și te vei preocupa totdeauna de altul, de Hristos, din care izvorăște viața noastră. Chiar când vorbește despre altul, Sfânta Scriptură te cuprinde și pe tine. Citește cu atenție și cu rugăciune și vei vedea. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Recitim versetele asupra cărora a meditat.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 în cel credim ciuș, căci doar prin fapte, c dovește, Dumnezeiasca obșur și e, ori duhiri le cerește, aprins în tine fie. Lumina, lumina aduce de plina Trăire în Hristos, în cel crede în Trăire în Hristos, în cel crede Viu prin fapte, solia sfântă, soli dici, și smetea soare și în plină zi, și în plină noapte, lumina, lumina aduce de plină. Trăire-n Hristos, în cel credincios, Trăire-n Hristos, în cel credincios. Că ai credința cea prin har, Prin fapte îți este cunoscută, a ce folos e un altar Când are flacără văzută Lumina, lumina Aduce de plină Trăire în Hristos În cel credincios Trăire în Hristos, în cel credincios. De deci zic că umblin adevăr, Că ești creștin cum se cuvine, Arată viața cea de cer, În toate clime. Duce de plină, traii repristos, în ciel crei dinchos,